«Чи отримав би я їх?» «Та ніколи в житті!» «А виявивши такт, я...» «До речі, що ти скажеш про Шарлотту?» «Ну, е... бінголюбовну рукав. «Розумію, старий, розумію!» «Навіть не намагайся підібрати слова!» «Вона просто приголомшила тебе, так?» «Ти просто втратив дар мови, правда?» «Я це знаю! Вона на всіх так діє!» Гаразд, друже, мені вже час Так, і останнє Що ти скажеш про бата? Фатальна помилка природи, чи не так? Мушу зізнатися, я зустрічав людей і привітніших Здається, я його обскакав, Берті Сьогодні Шарлота йде зі мною в зоопарк Одна А після цього я веду її в кіно Мені здається, це початок кінця а? Гаразд, хоп-хоп, старий Якщо в тебе сьогодні немає чим зайнятися, можеш пробігтися по Бонстріт і підібрати мені весільний подарунок. Після цього я втратив бінго з виду. Кілька разів я залишав йому записки в клубі з проханням зателефонувати, але без жодного результату. Я зрозумів, що він занадто зайнятий, щоб відповісти на мої запити, і діти червоної зорі зникли з мого життя». Хоча Дживс якось сказав, що одного разу зустрівся з Батом і мав із ним коротку розмову. Дживс повідомив, що Бат став ще похмурішим, ніж раніше. Його шанси на перемогу в боротьбі за пишнотілу Шарлотту різко знизилися. «Схоже, що містер Літтл повністю затьмарив його, сер», – сказав Дживс. «Справа кепська, Дживсе, дуже кепська». Так, сер. Боюсь, що коли Бінго закінчить артпідготовку і перейде в багнетну атаку, не існує сили ні на небі, ні на землі, яка могла б завадити йому не робити грандіозних дурниць. «Схоже, що так, сер», – сказав Дживс. Потім настали гудвудські перегони. Я одягнув свій найкращий костюм і помчав на іподром. Коли розповідаєш про щось, завжди постає питання, чи варто обмежитися сухими фактами, чи додати більше деталей, створити атмосферу і таке інше. Я хочу сказати, що багато хто на моєму місці перш ніж дійти до розв'язки цієї історії, описав би Гудвуд, блакитне небо, мальовничі пагорби, веселі зграї кишенькових злодіїв, а також натовпи тих, чиї кишені вони обчистили, і таке інше. Але краще все це опустити. Навіть якби я й хотів детально описати ті нещасливі перегони, у мене просто язик не повернеться. Рана ще занадто свіжа, біль досі не вщух. Справа в тому, що морський бриз, хай йому тричі, прийшов останнім. Уявляєте? Останнім! Настав час випробувань, коли перевіряється сила духу кожного з нас. Програвати завжди неприємно. Але цього разу я був настільки впевнений у перемозі цього клятого бризу, що вважав сам забіг простою формальністю, своєрідною дивною старомодною церемонією. Потрібно виконати перш ніж прогулятися до букмекера і отримати свій виграш. Я плентався до виходу з іпподрому в пошуках засобу, який би приглушив біль і допоміг забутися, і раптом наткнувся на Бітлшема. У нього був настільки приголомшений вигляд, обличчя кольору буряка, а очі відчайдушно скосилися на перенісся під таким немислимим кутом, що я лише мовчки потис йому руку. «Я теж!» Сказав я. «А ви скільки програли?» «Програв?» «На морському бризі. Але я не ставив на морський бриз». «Як? Власник фаворита гудвицького кубку не ставить на власного коня?» «Я ніколи не граю на перегонах. Це суперечить моїм принципам. Мені повідомили, що моя коняка не виграла сьогоднішніх змагань». «Ха!» Не виграла Та вона настільки відстала від усіх Що ледь не прийшла першою В наступному забігу Оце так Сказав Бітлшем Саме так, оце так Погодився я